إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يطع الله هو رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أخطق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَرَ Ma'ashir al-ikhwa wal-akhwad rahimani wa rahimakumullah pada malam hari ini insyaAllah kita akan mengkaji tafsir surah-surah yang biasa dibaca di dalam salat Terdapat surat dengan nama Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal yang para ulama, para fuqaha dari melihat dan mencermati bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat. Mereka menyimpulkan bahawa pada solat maghrib itu dibaca dari kisar al-mufassal, dibaca dari surah-surah pendek, dan pada solat isya-nya dibaca dari Tengahan Al-Mufassal dan pada solat subuh dibaca dari yang panjangnya Al-Mufassal itu sejumlah ulama atau kebanyakan ulama menghitungnya dari surah Qaf surah Qaf hingga surah An-Nas yang panjangnya itu dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat pertengahnya dari surah Ammaya Ta Saalun. Sarisk sampai surah Walaili idayabsha, dan yang pendeknya dari surah Abduha sampai surah Dan Ini penting untuk kita gaji dan kita pelajari. Insyaallah kitalah bersama dengan pertemuan yang akan berulang. Kita baca setiap kali pertemuan maka pelajaran kita adalah di pembahasan tafsir. Silahkan ambil dari mushaf Terjemahan Kita akan membaca Ayat Dan diharapkan Setiap dari uh, Saya juga minta satu ya Setiap dari Ikhwas sekalian Menghafal Dari ayat yang kita kaji ya, Kita akan mengkaji Sebuah ayat Atau mungkin dua ayat Beberapa ayat dan insyaAllah akan mudah untuk dihafalkan. Memang betul bahawa surah Al-Mufassal itu. Kebanyakan ulama bermula dari surah apa tadi? Surah Qaf. Tapi sebagian ulama dia menghitung. Surah Al-Mufassal itu bermula dari surah Al-Hujurat. Dari surah Al-Hujurat. Ya, kita keluar dari silam pendapat saya. Kita mulai dari surah Al-Hujurat. Surah ke-49. Dari Al-Qur'anul Al Karim. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ini adalah salah satu dari surah Madaniyah. Apa artinya surah Madaniyah? Surah Makkiyah. Surah Madaniyah berarti turun di Madinah. Jadi namanya di Madinah. Ya jadi kalau Nabi safar terus turun di tengah jalan. Jadi memang ada beberapa pendapat ya terkait dengan masalah uh, definisi surah Al-Madaniyah dan Al-Makkiyah. Jadi ada yang mengatakan bahawa Surah Al-Madaniya adalah apa yang turun di Mekah. Dan surah Al-Makkiya adalah apa yang turun di Medina. Itu salah satu pendapat memang. Dan mengatakan bahawa surah al itu adalah surah yang turun sebelum hijrah. Surah yang turun sebelum hijrah. Dan Al-Madaniya adalah surah yang turun setelah hijrah. Walaupun surahnya turun di Mekah. Sebab Nabi pernah. Berada di Mekah ketika. Fathu Mekah ya. Dan itu sudah. Kejadian setelah hijrah. Nah. Nabi mengatakan bahawa. Surah Mekiah. Itu adalah surah. Yang arah pembicaranya. Kepada penduduk Mekah. Dan surah Madaniyah Madaniah. Kepada penduduk. Medina Nah Yang jelas ini Beberapa Ucapan Dari para Assalaf rahimakumullah ta'ala Namun Yang paling penting sebenarnya bahawa Memang pada Dua Surah ini Ada surah Madaniya dan surah Makkiya Itu ada Kata uh, perbedaan perbedaan ciri-ciri yang membedakan ciri-ciri yang membedakannya di antara ciri-ciri tersebut kalau misalnya surah itu dimulai dengan ya ayyuhan nas wais kalian manusia atau di dalam ayat dikatakan ya ayyuhan nas wais kalian manusia itu biasanya ciri dari surah makkiyah wais kalian manusia tapi kalau ada Ya Ayyuhaladzina amanu wahyurara imbriman itu ciri dari surah apa? Surah Madaniyah. Iya Kemudian pada surah Makkiyah itu biasanya ada usulup yang kuat dalam kitab. Karena memang yang disuruhkan terhadap kaum musyrikin banyak dari surah itu disuruhkan kepada kaum musyrikin yang mengingkari kebangkitan. Dan mereka menentang maka bentuk dari hitop pembicaraan yang menaklukkan apa yang mereka uh, jadikan sebagai landasan berfikir itu sangat terang sekali di surah-surah Makkiyah. Nah, kemudian di sisi lain di surah uh, Makkiyah itu banyak terkait dengan Tauhid, dengan Takdir. Tentang hari kiamat yang semisal dengannya. Adapun di Surah Madaniyah itu banyak terkait dengan hukum-hukum terkait dengan hukum-hukum dan adab-adab dar perkara-perkara yang dengannya agama ini disempurnakan. Baik, jadi ini uh, sekilas ya tentang perbedaan antara Surah Al Madaniyah dan Surah apa namanya? Jadi kalau ada yang bertanya tentang perbedaannya itu tadi ada tiga pendapat di kalangan ulama di dalam hal ini dan seseorang ketika dikatakan di dalam buku tafsir ini surah Madaniyah dia sudah bisa memahami apa dari mana perbedaan tersebut. Mungkin ada yang bertanya, apa manfaat seorang mengenal ini surah madaniyah ini surah Makiyah? Ya, di antara faidahnya, itu terkait dengan sebagian pembahasan nasih dan mansuh. Ada sebagian ayat yang tersapus hukumnya. Jadi kalau nasih dan mansuh itu ada yang terdahulu ada yang datang belakangan. Dan tentunya, yang madaniyah itu lebih belakang daripada apa? Dari makkiyah. Makiyah. Ya. Dan di antara Fahidah juga mengenal ini Surah Makiyah, ini Surah Madaniyah Agar supaya kita mengenal dari tingkatan-tingkatan pensyariatan Apa namanya, prosesnya dan tahapan-tahapannya Proses dan tahapan, tahapannya Nah, dan diantara hal yang juga menunjukkan manfaat mempelajari Mengetahui ini Surah Madaniyah atau Makiyah kita akan lebih mudah memahami ayat tersebut. Kandungan dari ayat tersebut, apalagi terkait dengan kejadiannya, arah pembicaraannya, yang, yang semisal dengannya. Nah, dan diantara manfaatnya juga adalah kaum Muslimin itu tampak ciri mereka di dalam mengenal Al-Quran, bukan sekadar mereka menghafal ayat-ayatnya saja tapi juga mereka menghafal dari kejadian-kejadian Damaskus yang surah itu turun atau surah itu datang. Nah, kemudian dari manfaatnya juga mengenal yaitu dari sisi keindahan bahasanya atau dari sisi apa namanya? kelezatan bahasanya. Nah, di mana setiap surah itu ada uslubnya masing-masing, surah Madaniyah dan surah Makkiyah dalam uslub yang menjelaskan dan menerangkan. Maka ini dari hal yang sangat indah. Selain daripada itu, ya tentunya ini diketahui makia madania itu ada juga pembahasannya terkait dengan apa? Sirah Nabawiyah. Terkait dengan sirah uh, Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Nah, Kemudian di antara ciri Di antara hal yang merupakan ciri Surah Makia Biasanya Surah Makia itu pendek-pendek Ayat-ayatnya Kalau Surah Madania Biasanya eh, Dia agak panjang Dari Apa namanya Ayat-ayatnya Nah Di Surah Makia banyak terkait dengan Takrir, Tauhid dan Akidah Berbeda dengan surah Madaniyah Itu banyak terkait dengan pembahasan ibadah Muamalah hukum-hukum Iya Dan diantara ciri juga Kalau ada surah yang menjelaskan tentang Jihad Dengan tangan kepada orang kafir Atau hukum-hukum terhadap kaum munafikin Bagaimana itu adalah surah apa? Hah? Madaniya atau makiyah? Ya pasti Madaniyah Sebab kaum munafikin tidak ada di mana? Tidak ada di Mekah Baru muncul di mana? Di Medina Jadi ini membantu kita Memudahkan kita untuk apa? Memahami ya. Dari Al-Quran Atau dari surah yang kita akan baca Baik ini surah Al-Hujurat Surah Al-Hujurat Al-Hujurat Itu artinya Kamar-kamar Ya, Jamah dari Hujurat Biasanya di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'anul Al Karim penamaan dari surah itu kadang penamaan tersebut diambil dari kandungan yang terkandung di dalam surah dan kadang diambil dari sebuah Kalimat yang hanya ada di dalam surah itu tidak ada di surah yang lain. Seperti surah Al-Baqarah. Al-Baqarah pakai tamarbutain itu enggak ada kecuali di surah Al-Baqarah saja. Di surah yang lain ada Al-Baqar tapi tidak ada apa? Tak tamarbutainya. Nah, jelas ya? Baik. Sama dengan Al-Hujurat. Sama dengan Al-Hujarat Jadi dari Penamaan Surah itu Sebenarnya ada pembahasannya di ulumul quran di ilmu-ilmu tentang Al-Quran Terkait dengan penamaan Surah Sebab di belakang penamaan kadang Kita memetik faidah-faidah Anggaplah misalnya Surah An-Nahl Jadi kenal ya dengan nama Surah An-Nahl di kalangan sebagian as-salaf disebut juga dengan nama surah An-Niam. Surah tentang nikmat-nikmat. Akan -nikmat. nah, secara umum bisa dipahami ini surah kalau dikatakan surah An-Nahl berarti ada hubungannya dengan lebah. Dan memang ada disebut lebah di dalamnya. Di dalam surah ini. Disebut surah An-Niam, surah tentang nikmat-nikmat. Berarti ini surah berbicara tentang apa? Nikmat nikmat Allah. Dan memang betul surah ini luar biasa. Kalau kita cermati dari kandungannya terkait dengan masalah Mensyukuri ini nikmat. Di dalam surah ini firman Allah: Wa in taud dunia mata Allah hilat as Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Di dalam surah ini pula firman Allah: Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apapun Yang ada pada kalian Maka nikmat itu datangnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Baik Jadi diantara Penamaan surah itu ada yang Penamaannya berasal dari Nabi Nabi yang menamakannya Dan ada yang Berasal dari Berjalan di tengah para sahabat Iya Di tengah para ulama Tapi secara umum bahawa penamaan dari surah-surah ini Adalah hal yang ma'asur Suatu hal yang berjalan Di tengah para ulama Bukan dari perkara yang dikatakan Dibuka pintu ijtihad. Dia menamakan surah ini surah Dengan penamaan apa saja tapi dilihat apa yang berjalan di tengah as di dalam hal tersebut Baik Ini surah Al-Hujurat Bismillahirrahmanirrahim Ini ayat Ada silam pendapat di kalangan ulama Apakah dia Bismillahirrahmanirrahim Adalah Ayat yang pertama pada setiap surah atau dia hanya ayat yang memisahkan antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Ia, ya. itu yang kedua adalah yang benar ya, bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dalam Al-Quran. Tapi dia adalah memisahkan antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Karena itu disyariatkan seorang Ketika dia mulai membaca sebuah surah Dia membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim Kalau dia mulai membaca Iya Tapi dia bukan Masuk di dalam surah itu Nah itu Nabi Alaihi Wasallam ketika Menjelaskan tentang surah Al-Fatiha Rasulullah bersabda Qusimati salatu baini wa bain abdi Qismayn atau nisfayn telah dibagi Surah Al-Fatihah antara aku dengan antara hamba ku Menjadi dua bagian Perhatikan Surah Al-Fatihah dibagi menjadi apa? Dua bagian Kemudian Dalam kelanjutan hadith Ini hadith kudsi ya Allah berfirman Iza qala al-abad Alhamdulillahi rabbil al alamin Qala Allah Hamidani abdi Kalau si hamba membaca Alhamdulillahi rabbil al alamin Mata Allah berfirman Alhamdulillahi rabbil al alamin kalau si membaca Ar-Rahmani Ar-Rahim Allah berfirman Bahawa Hamba ku telah Apa namanya Asna' alai abdi telah memuji Apabila si berkata Maliki yaum iddin Maka Allah berfirman Majjadani abdi Hamba ku telah mengagungkanku Ini surat tiga Dan apabila si berkata Iya kada berduaiakanastain, maka Allah firman ini antara aku dan antara hamba-ku. Berarti ayat yang keempat ini, iya kada berduaiakanastain, ini yang pertengahan antara Allah dan antara apa? hamba. Berarti tiga ayat sebelumnya, tiga ayat apa? Setelahnya. Dan tanpa sekali ya, tidak ada penyebutan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan artinya dalam salat, seorang tidak membaca bismillah, bismillah dibaca. Ya, yang ada silam pendapat di kalangan ulama itu bismillahnya itu dijaharkan atau tidak ya, dan ini masalah silam pendapat di kalangan ulama tidak usah dijadikan sebagai masalah yang terlalu diributkan ya, sampai sebagian orang kadang kalau bismillahnya tidak dijaharkan, dia ulangi sholatnya ya, dan ini adalah hal yang kurang tepat Harusnya seorang itu berpijak dengan dalil berpijak dengan apa? dalil baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim artinya kalau bahasa Indonesia dengan nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang yang maha pemurah Maha pengasih, lagi maha penyayang Itu sama saja maknanya ya Ya, Sebab memang nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim Itu dari Asal kata yang sama Yaitu dari kata ar rahmah Dari Rahmat Ar-Rahman, Ar-Rahim Ar-Rahman Yang maha merahmati, Ar-Rahim juga yang maha merahmati Ketika dikatakan Bismillah dengan nama Allah banyak di sini itu bisa lilisti'anah permohonan pertolongan kepada Allah itu yang dipandang oleh kebanyakan ulama ada sebagian yang mengatakan lil musahabah dia membacanya dengan apa namanya menghadirkan nama Allah Subhanahu Wa Taala ya dan ini dua kemungkinan mungkin ada walaupun orang-orang yang Mengatakan lilmu sahabah. Itu kadang-kadang ada niat tidak bagus. Seperti orang-orang asyariah. Ya. Mereka tidak mahu mengatakan. Banyaknya lilistiana. Karena keyakinan mereka yang keliru di pembahasan takdir. Ya. Hanya saja ahli sunnah mengatakan. Tidak ada masalah. Dikatakan lilistiana. Jadi seorang itu ketika dia menyebut nama Allah. Dia mohon pertolongan kepada Arabnya. Bismillah. Dengan nama Allah. Isim itu kata tunggal ia ya, dalam bahasa Arab isim begitu disandarkan kepada nama Allah ini idhafah kepada suatu kalimat kalau diidhafahkan itu memberikan makna umum apakah dia mufrad dan juga jamaat menurut pendapat yang lebih kuat di pembahasan bahasa dan usul fikih. fikir ya. jadi seakan-akan seorang itu Ketika dia berkata Bismillah dengan nama Allah, seakan-akan dihadirkan seluruh dari asmaul husna. Seakan-akan dihadirkan seluruh dari apa? Asmaul husna. Dan memang pokok dari asmaul husna adalah nama Allah itu adalah Ismul Allah. Ia. Mungkin ada yang bertanya kenapa kita tidak baca Bismillah aziz, Bismillah karim, ha? Al Kabir. Nama-nama yang lain, ya sebab dengan nama disandarkannya nama kepada Allah itu sudah cukup. Apalagi diwakili dengan nama Allah yang merupakan Alismo, Allah Alam nama yang teragung dari Asmaul Husna. Karena itu ketika disebutkan dari Asmaul Husna tidak disebut nama yang lain. Allahfirman: Walillahil al Asmaul Husna pada biha. Milik Allah Allahlah nama-nama Al Husna, nama-nama yang maha baik. Maka berdoalah kalian beribadalah kalian dengan nama-nama itu. Ia hanya disebut nama Allah. Jadi ini dari pengagungannya ya mau memahami. Orang kalau enggak paham ini kurang dia di dalam pengagungan di dalam membacanya. Tapi kalau dia tahu dari kandungan maknanya Subhanallah itu akan memberikan pengagungan dan pembesaran di dalam hatinya kepada Rabbnya. Ini dia memohon dengan menyebut seluruh nama. Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah itu artinya Al-Ma'bud. Ya. Jadi Allah bermana Al-Ma'luh yang artinya Al-Ma'bud. Mahabbatan, wa ta'ziman, wa ijlalan. Yang artinya yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Ar-Rahman, Ar-Rahim Ini dua nama yang lain Dua nama yang lain Dua nama ini dari Kata Rahmat Artinya yang maha merahmati Jadi Ar-Rahman artinya yang maha merahmati Ar-Rahim juga artinya yang maha Merahmati Ia. Kalau begitu apa bedanya Ya. Kita harus tahu perbedaannya Jangan memahami dalam bahasa Indonesia saja yang maha pengasih lagi maha Penyayang Apa bedanya pengasih dan penyayang? Kan sama saja Ia. Nah, Kalau ingin memahami perbedaannya Itu Di dalam memahami Kandungan dari nama itu Ia Sini saya beri kaidah dalam bahasa Arab Secara global supaya Kita bisa Mereka memahami Orang Arab berkata Ziyadatul mabna Ziyadatul mabna tadlu ala ziyadatil makna adanya tambahan huruf dalam sebuah kata itu menunjukkan adanya tambahan makna di kata itu ya kalau dia kata 3 huruf dan kata 5 huruf maka pada kata 5 huruf ada tambahan makna tidak ada di kata yang berapa 3 huruf sekarang kita hitung Ar-Rahman Alifnya kita tinggalkan ya Rahman Ra Coba dihitung Ra Ha Mim Alif Rahman Kan panjang kan? Alif Terus Nun Berarti berapa? Lima Ar-Rahim Ra Satu Ha Dua Ya Tiga Mim Berarti berapa? Empat Leibanya, mana hurufnya Rahmanat al-Rahim? Leibanya di Ar-Rahman. Iya. Berarti kandungan makna pada kandungan rahmat di dalam Ar-Rahman itu lebih apa? Lebih luas. Lebih luas. Karena memang Ar-Rahman itu rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Masuk di dalamnya jin dan manusia, muslim maupun kafir. Semuanya dapat dari rahmat. Orang kafir kalau tidak dapat dari rahmat Allah. Tidak mungkin dia hidup di atas muka bumi. Ya kan? Ini sudah modal. Untuk antum. Bisa memahami apa? Keindahan nama. Ya. Apalagi kalau baca surah Al-Rahman. Luar biasa surah itu. Di dalam. Memaparkan. Kandungan dari rahmat Allah. Subhanahu wa ta'ala yang mahal luas. Ini rahmat. Kalau Ar-Rahim Ar-Rahim. Ain rahmat khusus untuk kaum mukminin. Rahmat khusus untuk siapa? Kaum mukminin. Iya. Karena itu dalam Al-Qur'an kalau disebut kaum mukminin wa bil mukminin rahimah. Dan Allah terhadap kaum mukminin sangat merahmati. Tidak dikatakan rahmana, pakai apa? Rahimah. Nah, itu perhatikan ya penggunaan-penggunaannya ya. Perbedaan dari sisi lain Ar-Rahman itu terkait dengan Dat Allah Sifat datia Dia maha merahmati Adapun pun Ar-Rahim itu terkait dengan fi'il Allah merahmati siapa yang Allah Kehendaki nah, Ini perbedaan antara Dua nama Iya Perbedaan antara Dua nama Maka ini subhanallah dua nama ini Ar-Rahman, Ar-Rahim Ini dari pokok kandungan Asma'ul Husna Sebab Asma'ul Husna itu Perputarannya Pada nama Allah, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rab Tiga nama Nama-nama yang lain dari keagungan dan keelokannya serta keindahannya kandungannya kembali kepada tiga nama tersebut. Nah, karena itu seorang yang bagus pemahamannya terhadap Al-Qur'an, indah fikihnya terhadap Asmaul Husna. Ya, ketika dia membaca sebuah nama dari nama-nama Allah, itu dia harus berhenti di situ, tafakkur apa arti nama itu? Dan kenapa nama ini disebut di tempat ini? Ya, harus dia Tafakur di situ. Karena penyebutan nama di situ itu ada kandungannya dengan ayat. Kenapa ditutup dengan nama ini bukan dengan nama lain? Itu punya pengaruh. Karena itu disebutkan ya bahawa seorang ahrobi, seorang ahrobi, tawa ya. Orang Arab kampung, ya. tapi masya Allah Arabi itu fasih bahasanya. Ya. Dia mendengar ada orang baca Al Quran Surah Al Maidah, as-sariq wa as sariqatu fakatahu ayyuhi ma, jaza'an dimakasba nakalan min Allah, wa Allah li bakesba. Dia membacanya, wa Allahu alim. Begitu kira-kira yang dia baca laki-laki dan perempuan yang mencuri, potohlah tangan keduanya. Balasan dari, balasan karena perbuatan mereka. Siksaan dari Allah. Tapi akhir ayatnya dia keliru orang ini membaca. Dia bacanya ada Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Katalah Rabbi itu bukan ayat Al-Quran itu, yang kamu membaca. Tidak cocok. Katanya. Coba periksa lagi. Kata orang ini, siapa bilang? Ya itu... Al-Quran tidak akan seperti itu kata Arabi. Eh, coba kamu periksa lagi. Dia periksa ternyata memang betul dia salah. Akhirnya dia benarkan bacanya. Wallahu azizun hakim. Di akhirnya. Arabi berkata sekarang baru benar. Kata Arabi. Allah azizun hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena dia maha perkasa. Maka siapa yang keluar dari hukumnya diberi hukuman. Hakim maha bijaksana. Terhadap hukum yang diawati. Dia berikan, nah itu baru cocok mananya Kalau ibu surat Semihun alim, mah mendengar lagi maha mengetahui apa, apa kaitannya dengan pembahasan tadi nah, Ini kan fikir namanya Jelas ya Sama dengan ayat pertama ya Di surah Al-Fujurat ini, kita akan baca Ada nama Semihun alim ya. Apa kaitan dari ayat itu Nah itu semuanya Terkait dengan Kandungan seorang memahami Asma'ul khusnah Kerana itu kalau Seorang terbiasa dengan tafsir ayat-ayat. Terbiasa dia memahami dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian. Dia. Terbiasa dalam memahami asma'ul khusna. Maka setiap kali berlalu. Sebuah nama dia berhenti. Tafakkur. Akan kandungan nama itu. Keindahannya. Dan memikirkan kebesaran Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan nah, ini diantara kelezatan. Yang sulit dilukiskan dengan kata-kata Dan inilah Dari Keimanan-keimanan Di kalangan Ahlul Il Orang-orang yang belajar Orang-orang yang mengetahui ya. Kerana itu rugi sekali Rugi sekali Kalau seseorang itu Tidak mengetahui dari Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Kepadanya Hanya berlalu begitu saja. Dia baca. Ya Alhamdulillah kalau dia baca ya. Ada sebagian orang. Masya Allah dia khatam Quran di bulan Ramadan saja. Ya, itu pun kalau bulan Ramadan. Untung kalau dia khatam. Ya. Harusnya kita lebih banyak lagi hidup dengan Al-Quran. Mencintai Al-Quran ini. Dan kita memberikan haknya. Sebagaimana mestinya. Dan jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang menelantarkan Al-Quran, melalaikannya walillah. Selain dikatakan di dalam Al-Quran, wakala Rasul, ya Rabbi, inna kaum itu hendaku hafal al Berkata Rasul, wahai Robku, sesungguhnya kaumku Menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan, dihajir. Ini ucapan Nabi SAW. Mengadukan kaum musyrikin. Yang mereka berpaling dari Al-Quran. Tapi konteks dari ayat lebih umum. Qaraiti bin Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Menyebutkan bahawa. Meninggalkan Al-Quran itu banyak bentuknya. Mungkin sekarang kalau ada yang. Seorang muslim ditanya Kamu ini Dikatakan kepadanya Kamu ini meninggalkan Al-Quran Mungkin dia langsung marah Oh yang benar saja kamu Saya ini juga muslim Cinta kepada Al-Quran Tapi kalau ditanyakan Sifat-sifat orang yang meninggalkan Al-Quran Mungkin Sebagiannya ada pada dirinya Bagaimana orang yang meninggalkan Al-Quran itu Di antara meninggalkannya Dia meninggalkan tidak membacanya Satu Meninggalkan Al-Quran Tidak tadabur terhadap kandungannya Sudah Seberapa banyak kita Merenungi ayat Al-Quran Membacakannya apa Membacanya Menghadiri majlis-majlis tafsir Kita memahaminya Ini dari tadabur saya, Subhanallah kita sudah banyak bolong ya Di Padahal di masa sekarang ini Ya, kita banyak fasilitas. Ya, tapi fasilitasnya lebih banyak, banyak digunakan untuk hal yang melalaikan. Itu HP misalnya. Ya. Di HP sekarang itu aplikasi-aplikasi Al-Qur'an banyak. Ada seorang yang ingin tadabbur Al-Qur'an. Ya. Dia download aplikasi misalnya ada Al-Qur'annya. Ada suara yang membaca. Dia bisa pilih qari-qarinya syekh yang membaca ya sambil membaca dia lihat Al-Qur'annya kemudian ada aplikasi dia tampilkan juga dari tafsirnya langsung terjemahannya itu aja dia beri waktu kosong dia baca Al-Qur'an ya tapi yang menjadi masalah ada aplikasi Al-Qur'an di situ di sampingnya ada aplikasi WhatsApp ada aplikasi uh, Telegram ada Facebook ha huh? Aini nah, yang banyak dibuka ini yang satu-satu ini. <laughs> nah, ini yang repot sekarang. Harusnya kita memberikan waktu khusus. Untuk kalam Rob kita. Pada Al-Quran yang merupakan penyembuh segala penyakit. Sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita perhatikan dari kandungan Al-Quran yang tadabbur. Jadi ini, mana yang kedua dari meninggalkan Al-Quran... Itu dia tidak tadabur ya, Kalau dia tidak tadabur terhadap Al-Quran nah Ini termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran Menghajir Al-Quran Tahu ya Menghajir ya? itu mengisolasi Jadi ada orang kawannya Dia berjumpa dia tidak mau salami Dia tidak mau tumui nah, Itu menghajir namanya Mengisolasi ya, Memboykot nah, Ini seperti itu Ini yang kedua Dan yang ketiga Dari mana Menghajar Al-Quran, dia tidak berhukum dengan hukum-hukumnya. Ehy, Afan, sebelum kita itu, dia tidak beramal dengan kandungannya. Dia tidak beramal dengan apa? Kandungannya. Itu tadi tadabbur. Ya. Maka dari kandungan Al-Quran kita amalkan. Kita berusaha baca sebuah ayat dalam satu hari. Kalau dia ingin lebih bagus, ada kadar yang dia baca. Dia berusaha menghatamkan Al-Quran. Dia baca. Ya. Kalau dia tidak mengerti maknanya. Maka dia sisihkan waktu. Dia baca sambil melihat maknanya. Walaupun beberapa ayat. Kemudian dia sisihkan waktu lain. Dia dengar dari pelajaran-pelajaran. Tentang tafsir. Ayat-ayat. Tafsir Al-Quran. Supaya tampak kecintaannya kepada Al-Quran. Kelihatan dari keagungan Al-Quran ini demikian seharusnya ah, kalau ada dari ayat-ayat sudah berlalu dia pahami maka diamalkan dari kandungannya diamalkan dari kandungannya Dan ini surah Al-Khujurat luar biasa ya surah ini surah ini terdapat penjelasan adab seorang hamba kepada ropnya, adab seorang hamba kepada nabinya adab seorang hamba antara sesama manusia, dan adab seorang hamba pada dirinya sendiri Ayat ini, surah ini adalah Terdapat di dalamnya fondasi-fondasi Yang menjalin kehidupan Antara dia dan antara Allah Antara dia antara sama manusia Kalau mau berbicara tentang Fikih, kenegaraan, hubungan Kemasyarakatan, surah ini Pembahasan terkait Di dalamnya, maka itu perlu Pengamalan, jadi sebuah Ayat dia pahami Dia mengerti dari tafsirnya, kandungannya Dia kerjakan, subhanallah Betapa banyak kebaikan yang dia dapatkan. Kemudian yang keempat, dari meninggalkan Al-Quran, dia tidak berhukum dengan hukum-hukumnya. Dikatakan hukum Al-Quran begini, dia cuek terhadap hal tersebut. Tidak mengindahkannya, tidak memperhatikannya. Ia. Dan yang kelima, dari meninggalkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat dan penyembuh. Ini dari kekeliruan. Seorang kadang kalau dia sakit. Pikirnya dokter saja. Cari obat. Cari resep. Ya, kalau sekarang ini herbal. Hah? Tapi suhanallah. Jarang ada yang berpikir. Dia mengambil Al-Quran. Membacanya. Atau dia mengambil air. Dia bacakan dari ayat-ayat Al-Quran. Rukiya kemudian dia minum. Itu kan penyembuh namanya. Dia menjadikan Al-Quran sebagai apa? Penyembuh. Nah, ini kapan ditinggalkan? Ini dari bentuk menghajir. Meninggalkan apa? Meninggalkan Al-Quran. Konteks ayat umum. Rasulullah berlindung kepada Allah. Mengadukan orang-orang yang menjadikan Al-Quran. Sebagai hal yang dihajir. Yang ditinggalkan. Dan jangan sampai. Kita tergolong. Kepada salah satu. Dari lima golongan ini. Baik. Kita belum masuk ya di ayat yang pertama sudah masuk waktu solat isya. Baik untuk sementara saya cukupkan bermulanya. Insya Allah tanah untuk setiap kali saya ke sini saya akan mengkaji dari tafsir ayat-ayat. Ya walaupun satu ayat kita baca dan sekarang kita sudah tafsirkan satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pada basmalah pada Bismillahirrahmanirrahim terdapat beberapa faedah faedah yang pertama adalah seorang hamba itu selalu bersandar bergantung kepada Allah dalam segala perkaranya dan faedah yang kedua bagaimana seorang hamba itu diikat pada segala keadaannya untuk terikat hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam ayat penetapan tiga nama, nama Allah nama ar-Rahman dan nama dan pada setiap nama ini ada kandungannya masing masih ya, Dan ini dari pembahasan Asmaul Husna. Subhanallah dari pembahasan yang sangat indah sekali Harusnya selalu kita pelajari, kita ulangi ya. Ini dari pembahasan-pembahasan di Akhidah Tapi yang repot Jaran diantara manusia yang ingin mengkajinya Membahasnya Padahal kalau dipelajari secara baik, mungkin dia hanya perlu beberapa waktu untuk mengkaji Asmaul Husna seluruhnya. Dari Asmaul Husna, dari Al Quran dan As Sunnah, dia pelajari maknanya secara global, dia pahami kandungan dan artinya. Ya. Kemudian selalu dia ulangi, maka itu pasti akan memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan. Akan membangun pengagumannya kepada. Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat Dan Amalan yang salih Serta Menjadikan Rezki kita semua Sebagai Keimanan Kebahagiaan di dunia dan di akhirat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni segala dosa dan kesalahan Memberikan kepada kita semua petunjuk Untuk Senantiasa berada di atas keislaman dan sunnah Rasulullah SAW Di kehidupan dunia ini Di alam kubur dan takkala kita semua Berdiri depan Allah Subhanahu wa Taala. aliyu dhalik wal alaih Wallahu ta'ala alam Dan semua maaf segala macam kekurangan. Subhanakallahumma Wa lihamdik Asyidu an la ilaha illa anta Asyidu an la ilaha illa anta Asyidu